Коли він подумав, бик біжить до корів, нехай вони й бояться Бо вже пастух кинувши батога, сягав посадки На Іван гору попереду своєї куряви вискочив нечуваний звір, наче з бустаменту Він озирнув світ під собою, а вдоволено попестив зір переляканою чередою і Лише на мить тіпнувся крайока до заростей бузку Дівчинка сиділа, а хлопчик стояв. Бугаєві навіть здалося, що той хоче собою захистити її. Звір мукнув так, що одразу це му переросло у ревисько. А він зірвався гори і помчав на бузок. Путя штовхнув Ніну за колоду, а сам, роздавши руки, рушив у бік, він не був хоробрий. Просто не вірив, що отак канеленну купу Сталевих м'язів може привабити його благенька постать. Чи чув хто, як у притул реве бугай? Це вже не він реве, це ревуть твої ребра, вже двигатять усі кістки, і ти сам перетворюєшся на той чужий крик. Звір могутньо откидав поле собі під копита, і путя відчув, що якщо бігти у троб з цими поштовхами, то ноги несуть швидше. І ще він збагнув, що не втече, і тому перед руками кинувся в зарості, зелень ляскотіло у бабіч чучей, і вони лише на мить угледіли сталеву рейку. Колись до неї був прив'язаний стовп, але він зотлів од того часу, коли стовпи ще прив'язували до рейок. Обіруч путя уштовхнувся од заліза у бік і легко перекотився ліворуч. Бевхнуло так, наче у стовп грім ударив, увесь бузок здригнувся, бугай від удару принишк на землі, лише ратиці ще греблі траву, гадаючи, що вони біжать. Путя вхопив ніну за руку, і вони гайнули яром до самого села не озираючись. Це був перший випадок, коли бика привели до ферми без будь-яких перешкод. Усе село гомоніло про диво, лише путя і ніна, наче води в рот набрали, боялися, що за розмовами повернеться і переляк. Лише через день Путя наважився підійти до магазину. Він ніс нову записочку, таку саму записочку за вбільшки, які дзеркальце на нійному велосипеді. А як Бек помітив його через кілька садиб, адже на хлопцеві не було нічого червоного. Зірвавши ланцюга, звір пробив заорожу, наче як паперово. Хлопець одразу побачив, як злетіли до гори штахетини. Він не став довго гадати... Щоб то означало, кинувся в перші ж зарослі, його рятувало те, що магазин містився в прадавньому розкуркуленому будинкові і навколишній господарський сад густо Тепер живоплід давав притулок п'яницям, яким тут зручно було пропивати заробітки, а ще зручніше було відсипатися на зібганих картонних коробках від цукерок морські камінці. Однак там не було залізного стовпа. Селян здивувало, як легко стовбури пригинаються під наскоком бугая, наче який верболіс. Ніхто й не встиг подумати, що слід рятувати хлопця так причарувало кожного легкість, якою темне тіло бика долало нетривку рослинність, хитомі дерева, які вивели його не в той бік. Миттю зиркнув, що хлоп'я тікає до механізаторів туди, де залізо, і не зменшуючи... Ходу гребнув купитиме в туди біч. Путя постеріг ту легкість і одразу постановив, що бігати межа тракторів не випадає, не открутися. тому він одразу кинувся під найближчу сестерну ГСМу. А коли Бугай біг її, одразу ж перекотився назад під нею, під підмосткою. Так тривало безліч розлів, що вже пів села збіглося дивитися, кожен хотів зрозуміти, навіщо бикові потрібен путя. Доки не прибігли з рушницями, але голова сільради грудьми став. «Та ви знаєте, скільки бек стоє? Та ви подуріли? Та ви його залпом не зіб'єте. А якщо зіб'єте, я вас усіх посажу». «Ще б пак!» Він усі виручені фермою грошів садив у цього бугая. Хоч його і лайно що за ці кошти можна ще одну череду купити. «Дураки!» – кричав на зборах він. «Отак із лиднів не виліземо. А цей бугай за п'ять год у нас буде чотири череди. Та які? Та й про своїх лічних тиличок би побезпокоїлися. Їм же теж давно надо породу улучшити». Ось оцей останній доказ доконав громаду. І тепер Путя мусив котитися з боку на бік обпечений нечуваним хеканням чудовиська.